Imali smo veliki blagoslov da u Svetogarskom anasiru Vatopedu pod baterijskom lampom jer je vrlo važno da to vidimo jasno i da izvedemo zaključke koji nam daju jednostavsvi novu životnu perspektivu. Pa kad onaj svetogorski jeromonah U peri, baterijsko svjetlo u onaj svešteni kivot gdje se nalazi glava svetoga oca Jovana Zlatlostog, vidimo ušnu školjku sačuvanu i netruleženu. I mudro to svetogorski oci čine, znajući u kojem vremenu žive i kojim ljudi dogaze osvijepljeni i zaglupljeni, rasijani, sigurni smo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 na glavi svetoga Otca Jovana Zlatulstva. I vrlo je važno da se zapitamo a zašto oni tu školjku pokazuju i zašto je ona netrugražena. Ne bi bilo lošo i da se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 On pomaže svojoj osvabljenoj braći, svojoj pastvi, da mogu da razumiju i da mogu da se naslade tim životočnim slovima. I ne samo riječi gospodnje, nego i riječi svetih apostola, za njega su imale životvornu silu i spasonosnu ulogu, poznato je sa koliko pažnje je čitao i izučavao riječi i poslanice svetih apostola, posebno svetog apostola Pavla. Car Jovan pretvorio u uho, u sluh,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 ali drugo je važno povezati sa učiteljima crkve, jer i on je bio prvo učenik, pa tek onda učitelj. Mi danas, vidite i sami, skloni smo tome, postoji jedna strast, ili projava jedne strasti, i to opasne strasti, ubitačne strasti, gordosti. Jedna od njenih projava je potreba za poučavanjem drugih. Sakoliko zanosa, sakoliko uskićenja mi jedni druge poučavamo, braći i sestre. U redu, poučavaj, ali da je tebe neko poučavao? Da si ti ikad učeš? Slušao nekog drugog do sebe samog. Da tom tvom učenju temelj jeste u tebi, u tvom prelašenom umu i paloj prirodi, i si se ti priključio na one vječne, besmrtne istočnike мудрости, знање, духовност, сврштено, апостолско, откровење Божјег знања и Божје истине. На жалост браћо и сестре, данас су главно у глаavnom поучаваvamo и поучавао ју они који нису поучај таици који свјетца воде и сви без исوزهтка у јани завршавали а свети отац јован није био од таквих учитеља притом јаку постоји неко преемство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 Zauzima sveti Jovan Zlatuljski. Ako već poučavaš, kaži mi jedno prije nego što počneš. Jesi li ti učio od svetog Jovana Zlatuljstva? Jesu li njegove riječi uvazile kroz svoju ušnu školjku do tvojeg unutrašnjeg uha?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 koji su naučeni i u istine uvedeni svetim arhiju učiteljem, svetim duhom. Nema učiteljstva, braće i sese, od crkvi, a da nije od duha svetoga. Nema učitelja, a da ne poučava duhom svetim. To je u našoj crkvi nemoguće. Tačno je, bilo je nekih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 On uvijek sluša i uvijek se orijentiše učenjem arhipastira, riječima Gospoda Istusa Hrista. Sveti Jovan Zlatovski, on praktično ništa drugo nije radio do propovjedao riječ Božiju, tumačio riječ Božiju, Prosijavao je na onom evanđelskom stitu svaku svoju pomisao, svoju volju, svoje osjećanja i postao sveti, svjetlonosni stub istine. I svjetlijo svima koji su u kući i dan danas svjetli u crti pravoslavnije.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 Zadržao sve funkcije, braći i sestre. Mi njega, mi smo penzionisali. Njegovo učenje je besmrtno učenje. Njegovo učenje ne može da prođe, ne može da zastari. Ako može da zastari učenje onoga koji je učio i koji jeste učenik besmrtnoga Boga. Kako mogu da gube vrijednost riječi koje su silu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 Od koga ih čuli? Sestra Radnjava. Pa da, šta? Od Gospoda smo čuli. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i moje mene poznajem. Kao što otac poznaje mene i ja otca i život svoj polažem za ovca. I druge ovce imam koje nisu od ovoga tora i temi valja privesti. I čuće glas moj i biće jedno stado i jedan pastir. Kao što otac poznaje mene I ja, Otca, i život svoj polažem za ovce. Nešto malo prije ovoga kaže, ja sam pastir dobri, pastir dobri, život svoj polaže za ovce. Kako te riječi zvuče, braci i se daleko? savremenom čovjeku. Sjetimo se opet one naše mučenice, ne sve te nego bolje reći javnice, koja se uvrijedila kad joj je jedan njen bližnji govorio o dobrom pastiru i o nama kao ovcama. A ona dama, ona se uvrijedila uvrijedila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 Ali nije ni sačekala kraj priče, ona se uvrijedila odmah, odmah je gordo s njeno odreagovala. Nije sačekala da čuje kraj priče, a kamo li tu mačen je? I dan danas vene. Suši se, polako odumire. A da je sačekala...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 I on braće i sestre danas i na svakoj svetoj liturgiji a tu je Sveti Jovan specijalista da nam organizuje prostor da proputi braću i sestre da možemo da priđemo i da vidimo život i da prepoznamo život koji je položen za nas. Šta je sveta liturgija drugo do pogaganje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 Svakakve vetljelice, svakakve pomisli, za kakve se sve mi pomisli, braći i sestre, ne hvatamo, ne lijepi. I to pogotovo danas, za one najniže pomisli. Prazne, šuplje, lažne, potrovne, gorde, a da priđemo i da se poklonimo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 Nidlje pastira, aj ne može ga biti izdan crkve. Sve, sve najamnik do najamnika, sve menađer do menađera. I okružen vucima, a nema gore kombinacije od vuka i menađera. Od najamnika i vuka. Za narod, to je, braći i sestve, smrt. Pogledajte... Nema više života, narod beživota, sve više samubistava, sve više bježanije u psihičke bolesti, u magiju, u razvrat, u bludu, u kockanju i u ta široka demonska polja izve zve A gdje ćete najamnijih odvesti, gdje ćete vuh zavesti do nas ve pašnjake.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 A blagodatni pašnjaci crkve, Hristove, evo gotovo ne taknuti. A i to malo što se okupe, to su više posmatrači, fotografi, reporteri, snimači. te redovno situaciju, motaju se po oltarima, fotografišu mikrofone, ubadaju u prostor svešteni.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 Polaže ga, braće i sveste, i daje nam ga. To polaganje, to ćemo evo, i već jesmo, a i sad ćemo pogotovo u velikom vhodu, kad budemo izašli sa predloženim davojima, to je polaganje života. To je, nosimo pastira, nosimo ga i unosimo ga kroz ove dveri i polažemo, braće i sveste, na sveti žrotveni, na svetu trpeđu. A radi koga se to polaža?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 Među nam u ovom hramu, kako mi cijenimo, kako mi poštujemo ovu liturgiju, liturgiju, pogaganje života. A to polaganje života, braći i sestre, ono treba da izazove o znanju. Nije gospod položio život i je to položio život. Za da ti to sad cijeniš i do da drhtiš sad pred tom veličinom kako ću, šta ću da ulazim u neke nenormalne situacije nenormalna nepobožna raspoloženja i zato gospod a sveti jovan zlatulosti svaku riječ upija pa mu je onda jasno onda može brato i sese da se stavi činu liturgije ne samo da se stavi može da pravi korekcije Jer on je korektor. Od svetih apostola smo primili liturgijski čin, sveti Vasil je veliki intervenisao, a sveti Jovan Zlatusti još dodao sa par nekih blagoslovenih korekcija. A moglo mu je biti, jer njemu je bilo jasno šta se tu dešava. I kao čovjek vaselenskog srpca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 Ja sam, pastir, dobri, poznajem svoje i moje, mene poznaju. Kao što otac poznaje mene i ja, otca, i život svoj pogažen za otca. Taj život koji je pogažen, evo danas, nema mi potrebe, smo se mi ovdje sabavili, braći i seste, da gledamo video svajdovka.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 Primajući taj život, mi primamo i poznanje svete živonačalne trojice. To je, brati i seste, dejstvo svete liturgije. Ne da nam se poboljša krvni pritisak, da nam se fizička snaga vrati, ili prosto onako neka bistrina ume, da bolje Završim fakultet da bolje obavim onu operaciju, ovo, ovo, ovo, ovo i ono. Cilj jasno poznanje Otca u Sinu, Duhom Svetim. Kvo za liturgiju? Ko daće se do tog poznanja dođe? On je vaskrsao. Oni je vaskrsao, to je novi čovjek, to je novi čovjek, nemoj da ga uporedljuje sa onim stari. Ona je stari, je stari čovjek, ovo je novo biće, nanovo stvoreno, presazdano. U crkvi začeto je rođeno i otkanjivan. On poznaje oca kroz sina, duhom svetima. On živi s svetom liturgijom. I oni je bogodaran. To je, braćo i sestre, bogodarenje. Pa na čemu mi? mi smo došli danas da zabogodarimo ovdje svi? Na čemu? An pa upravo na tom polaganju života. Svi smo nešto nezadovoljni, ovaj, ne da on, onaj mi je dužan Ovi, ovo, ovo, čekaj čoveče, brate, hrišćanine, ko je tebi šta duža? Pa evo sam Bog polažuje život za tebe i daje ti ga. Kroz to poznanje, odnosno kroz svetu liturgiju, kroz primanje tog života, tebi se otvara vlječnost. Ti Boga poznaješ, jer si primi onoga koji oca zna. Niko ne zna o otac sinu, niti otac ko zna do sin. Iako sin hoće kome otkriti. A evo nam hoće da otkrije. Evo liturgije. Prijdite, pokusite i vidite. Kako je dobar Gospod, kako je dobar Otac, kako je dobar sin, kako je Bog, Duh Sveti сарио на братви с се реакции благодарность за богоудовимо господу покаже горе и моје мо срца салитургија је у том правцу и видите ми је не можемо разумети то да зна боготургија се не може разумети без активного укључивања у живот цркве и пучања otaca sveti. A među njima zaista posebnom mjestu zauzima sveti Jovan Zlatovolski. Zato ovim praznikom nam ovdje sabranima, ovom gradu, ovom narodu, ovoj državi, ovom vremenu, ovom svijetu, braćui i sestre, vrata su širom otvorena I na njih mogu da uđu svi, ali u toj kući, to je su crpi, ne mogu svi ni da govore, ne mogu svi da uče, nego da slušaju braća i sestre i učenje da primaju od svetih učitelja, svetih mistagoga, svetih otaca, svetih liturga, naše svete majke crkve, među kojima posebno mjesto, a evo i u ovom otaru svetom, vidite sami, povedajte odma tu, na prvom mjestu sa lijeve strane, sveti vladika Jovan Zlatulski u ahijerejskom odjejaniju, služi, svešteno dejstvoje liturgiju, ukazujući nam, kao liturg, i svešteno dejstujući, ali ukazujući gled život koji se polaže za nas. Dakle, i mi, braće i sestre, ako već nismo, počnimo da učimo od njih, da bi bili istinski blagodarni na savršenom dalu koji od od oca silazim.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 I blagodarimo Otcu našemca, njegovim sinom jedinorodnim i Duhom svetim gospodom životvornim i danas i u sve vjekove, i kroz svu vječnost. Amin Bože daj.